17. Legea creativității Orice evoluție este declanșată de o idee din mintea unei singure persoane. Ideile sunt cheia viitorului dumneavoastră. Nu este posibil să realizați nimic de valoare decât în măsura în care aveți un mod de gândire creativ și faceți ceva nou și diferit de ceea ce ați făcut în trecut. Primul corolar al acestei legi este Abilitatea dumneavoastră de a genera idei constructive în orice scop și în orice sens este nelimitată. Prin urmare, și potențialul dumneavoastră este nelimitat. Ideile sunt un mijloc de transport, un vehicul pe care îl puteți folosi pentru a vă deplasa oriunde doriți. Nu există aproape niciun obstacol în viață pe care să nu îl puteți depăși prin puterea minții, prin puterea de concentrare, prin puterea ideilor. Cel de-al doilea corolar al acestei legi este inspirat din cuvintele lui Napoleon Hill. Mintea umană poate realiza tot ceea ce concepe și își dorește. Existența unei idei în conștientul dumneavoastră înseamnă că aveți în lăuntrul și în jur posibilitatea de a o transforma în realitate. Singura întrebare la care trebuie să răspundeți este, cât de mult vă doriți să transformați ideea în realitate? Cel de-al treilea corolar al creativității este inspirat de cuvintele lui Napoleon Bonaparte. Imaginația guvernează lumea Tot ceea ce vedeți în jurul dumneavoastră este rezultatul a ceea ce inițial a fost o idee în mintea unei singure persoane. Lumea în care trăim și care e construită de oameni este rezultatul gândirii devenite realitate. Cel de-al patrulea corolar al acestei legi este inspirat din cuvintele lui Albert Einstein. Imaginația este mai importantă decât realitatea. O idee sau o percepție într-un moment cheie poate genera un moment decisiv în viața dumneavoastră. Toate schimbările majore în viața și destinul oamenilor încep cu o idee care le permite să vadă lucrurile diferit și să întreprindă o acțiune care nu ar fi fost întreprinsă în absența acelei idei. Nu există nicio limită pentru ceea ce puteți realiza, cu excepția limitelor existente în imaginația dumneavoastră. Să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Practicați metoda Mindstorming de generare a ideilor pentru rezolvarea oricărei probleme sau realizarea oricărui scop. Alegeți un obiectiv sau o problemă și notați-le sub forma unei întrebări în partea de sus a foii. Apoi, Treceți în scris 20 de răspunsuri la întrebare, la timpul prezent, ca și cum activitățile respective ar fi în curs de realizare. O întrebare posibilă ar putea fi, ce aș putea face pentru a-mi dubla venitul în următorii 2 sau 3 ani? Ați putea răspunde, vin la serviciu cu o oră mai devreme în fiecare zi și îmi planific ziua dinainte. Autodisciplinați-vă pentru a da cel puțin 20 de răspunsuri în acest mod, sau chiar mai multe dacă e posibil. 2. Selectați cel puțin o idee sau un răspuns din lista dumneavoastră și întreprindeți imediat ceva în vederea materializării acesteia. Cu cât practicați mai mult acest exercițiu, cu atât ideile dumneavoastră vor fi mai multe și mai bune. Practicați acest exercițiu în fiecare zi, timp de o săptămână, încă de dimineață, pentru orice problemă sau pentru orice scop care este important pentru dumneavoastră în acel moment. Atunci când puneți întrebările corecte și apoi notați răspunsurile, veți fi uimit de calitatea și cantitatea ideilor care sunt rezultatul imaginației dumneavoastră.